Третій монолог Ліки. До зустрічі з тобою мене гнітила власна безпорадність. Мені казали, що я добре малюю, і я майже вірила в це. Але потім я зрозуміла, якщо не бути великим художником, краще не бути ним взагалі. Можна утішитися тим, що робиш щось для себе. Але, як на мене, це смішно. Для себе я малюю завжди і всюди, хоч би де була. І на якусь мить намальована картина приносить мені полегшення. А хіба це не егоїзм? Тим більше зараз. Ні, я не перестану малювати, це неможливо». Я відчуваю над собою якусь субстанцію, котра прагне висловитися через мене. Тільки не знаю, чому саме через мене. Мабуть, це моя субстанція. Щось на кшталт близького мені духу, що витає в ноосфері. Як тяжко відчувати її і не мати змоги чимось допомогти. Це моя приблизно такий вигляд. Щось згори говорить до мене, ніби крістовстий ватяний шар. Я намагаюся зрозуміти, почути, але слова гупляться. Чую лише закінчення. Незрозумілі звуки і не можу трансформувати їх у малюнку. А там чекають саме мого слова. А я Мовчу. Жах. І від цього мого мовчання насамперед страждає зраджена мною субстанція. Мабуть, для того, щоб висловитися, треба бути вільною. Вільною від усього. Але це неможливо. Свобода – можливість бути собою скрізь і завжди. І коли в тебе вірять, незалежно від прибутків, статусу та одягу, усього зовнішнього, свобода брати на себе якомога більше, в десятки разів більше, ніж можеш витримати. Будеш задихатися, гнутися, але в певну мить відчуєш, вантажу немає, його взято. Ти вільний в слові, в побуті, в коханні. Ти навчився розуміти більше, ніж інші. Четвертий монолог ліки: тільки людина здатна брехати. У природі брехні не існує. Хіба брешуть дерева, птахи, вода? Завжди відчуваю брехню, як звір, усією шкірою, усім, що є всередині мене, від шлунка до душі. Ну, можна жити бідно, безтямно, дурнувато, легковажно, важко, але при цьому жити чесно необхідно. Інакше морок, ніч, смерть. Найстрашніше втратити віру. Її гублять раз і назавжди, а потім шукають і знаходять виправдання собі, роблять вигляд, що усе гаразд, і посміхаються. Але голка в серці залишається. З нею можна якось жити, але хіба це життя,